Hajdan volt karácsony. Antológia Pakos Rózsa Karácsony táján András nap délutánján Róziki mosta a kesztyűket, aminek kötését előző nap befejezte. Az ágy háta mögött terítette ki száradni, hogy ne tűnjön szülei szemébe. Majd holnap ezt is becsomagolom a kendővel, érmelegítővel, sapkával együtt. Akkor minden kész, gondolta elégedetten. Tudva, hogy másnaptól már nem lesz ideje titokban készíteni a karácsonyi ajándékokat. Holnap már közösen dolgozunk, Villantát át agyán az örömteli gondolat. Szerette és élvezte a szüleivel közösen végzett karácsonyi előkészületek három hetét, évek óta. Hét éves korától már együtt készítette a karácsonyi díszeket szüleivel. December elsején, este, a két kicsit, öccsét húgát, vacsora után gyorsan kellett lefektetni. A kislány hamar elaludt. Rozira várt a feladat, hogy öccsét mesével elaltassa. A fiú egész napi hancúrozás után hamar elaludt. Rozi betakargatta, és sietett ki a konyhába. Anya már előkészítette a cukrot. Apa az asztalnál hajtogatta a papírt. Anya és lánya gyakorlott mozdulatokkal főzte a szirupot, amiből a szaloncukor készült. Rózi keverte a forró öntetet, anya tette bele az ízesítőket. Egyik adagba diót, másikba kakaót, a harmadikba vanília aromát tettek, majd mind a három adagot nedves deszkára öntötték és hűlni tették a kiskonyhába. Amíg a massza hűlt, a diókat nedves ruhával letörölve rakták tálba. Apa hajtogatott papírt, már vágta egyenletes darabokra, vigyázva, hogy szét ne csúszzanak. Ha tíz-tizenkét darab együtt volt a kezében, két végét vékony kis csíkokra bevagdalta. Ebbe csomagolják a szaloncukrokat, a végét spárgával meghúzzák, szép a papír csíkozott vége. Anya behozta a kihűlt cukrot, nedves késsel felszeletelte. A cukordarabokat Rozi deszkára terített zsírpapírra rakta katonásan. Kirakták a hideg kamrába dermedni. – Vigyázz, lányom, öcsi ne menjen holnap a kamrába, te hozd ki az uzsonnáját! Intette anya a nagylányt. Erre az estére befejezték a munkát. Mindent elraktak a szekrény legfelső polcára, dobozba. Másnap kezdődött az a munka, ami Rozinak a legkedvesebb időtöltés volt. Csomagolták a cukrokat először papírba, utána staniol darabkákba. A sejémpapír több színű volt, a staniolok is már színűek, vidám kavalkádot alkotott a dobozba rakott cukor. Anya elkezdett dúdolni. Mm -hmm. Mm -hmm. Armát húzzatunk, Égi magasunk. Anyahalk dúdolásához Apa mély baritonja csatlakozott. Hozzároz igyerek gyerek szopránja. A dal végén Apa mesélni kezdett. Emlékszem, 13-14 éves lehettem, Akkor már én füreden. Karácsony délután A mester későn engedett el. Húlt a hó, Sötét volt az országúton, és hosszú a négy kilométer. És amíg a kezek szorgoskodtak, folyt a szó régi karácsonyról, öreg a anyóról, gyerekekről. Estéről estére készült a szaloncukor, majd következett az arany és ezüst dió festése. Hegyezett gyufaszállat dugtak a dió végére a hasadékba, erre cérnát kötöttek, azzal fogták festés közben a diót, és rudra akasztottak száradni. Halkan énekelgettek, majd hol apa, hol mesélt régi időkről, gyerekkorról, még élő és már eltávozott rokonokról, gyerekkori csínyekről. Napközben, amíg a szülők dolgoztak, Rozi feladata volt, hogy az elkészült, elrejtett díszeket őrizze, nehogy a utakodó öccser a második hét közepén Rozi nekiállt sejempapírcsillagokat készíteni. Apa segített kivágni a köröket, anya sodorta a sztaniós sapkácskákat. Rozi a papír ágacskáit tekerte össze. Erre a munkára nagyon büszke volt. Mesterként szüleit is ő irányította. Iskolában tanulta a díszkészítését kézi munkaórán, s azóta minden évben ott csillogtak a fényében. Karácsonyfájukon a hatvanákból álló kis csüskés csillagok. Aztán a hullámpapírból vágott, hajtogatott kisfigurák, csengők, körték, almák, fenyőcskék, pillangók sorakoztak. Közben szólt az ének, gördült a mese. Az utolsó héten anya és lánya sütött. Apa kötözte fonára, akazgatta seprőnyére a kézdíszeket, diót cukrot. Formálódott a mézes kalács, a habcsók, amely nem csak fehér volt. Anya ételfestékkel piros, kék-sárga karikákat készített. Három hét telemesével, énekkel, szorgos munkával, és a karácsony várás illatával, édes hangulatával. Rózi úgy érezte, mintha az egész idő csodálatos mese volna, amiben ő is benne él. Elérkezett karácsony este, huszonnegyedike. Délben rántott leves és mákos guba került az asztalra. Ünnep első napján a tűzhelyre került a leves, a sütnivaló kacsa, a paprikás csirke, a piskóta, diós mákos, spogácsa. Apa előkészítette éjférre az angyalkolbászt hurkát nap bizony nehéz volt a gyerek sorsa. Ősi szerint ez a pokol. Délután apa öcsegéza bátyus összeszedett a rokorságból egy csapatgyereket, gyereket, és vitte őket ródlizni. Otthon pedig a fenyőfát díszítették az angyalkezek. Anya, apa, Rozi. Felkerültek a fáradt cukrok, diók, almák, díszek. Rákerült az angyalhaj, a gyertyák. Tetejébe tette apa a csúcsot és a nagy angyalkát. Rozi kihozta rejtekéből a becsomagolt ajándékait. Apának érmelegítőt, anyának kötött kendőt, öcsinek kesztyűt, huginak sapkát. Saját munkája, melyeket heteken át kötögetett titokban. A fonalat abból a pénzből vette, amit nyáron a szőlőben vízhordása keresett. Azután apa, Anya rakták fa kisebb-nagyobb csomagokat. Mire hazaérkezett a gyereknépség, a szoba ajtaja zárva volt. Konyhában vetköztek, teát ittak, melegedtek, és végre apa az udvaron megrázta a csengőt. Kinyílt a szoba ajtó, és a gyertyafényben ott ragyogott kis Jézus ajándéka, a karácsonyfa. Felcsendült a mennyből az angyal. Csengett az hang édes harmóniája. Csomagbontás! Öcsi társas játékot, Hugi babát és Rozi könyvet kapott. Azt a könyvet, amit nyáróta nézegetett a kirakatban, amire annyira vágyott. Igaz, Hugi rögtön fejére illesztette a sapkát is. Apa, anya, meglepetten bontotta ki a számukra igazán meglepetés kis csomagot. Öröm volt a karácsony, de Rozinak az volt a legszebb, amikor apa, anya megölelgették nagylányukat a váratlan ajándékért. Anyának még a szeme is könnyes lett. Gyorsan elkészítették az esti tálat. Diós mákos felszelve, diót almát tábarakva, üvegbe por, másikba mána szőrp, poharak kirakva. Gyertya gyújtás után jöttek a vendégek. Géza bácsiék, A kislakás megtelt jó kedvel. A férfiak leültek kártyázni. Az asszonyok félreülve fecserésztek, A hat gyerek az új játékkal játszott. Éjfélkor mindenki felöltözött. Anya az új kendőjét tette fel, hencegett a vendégeknek kitől kapta. Persze csak súgva a kicsik meg ne hallják. Hugi fején is az új sapka volt fehér a világodakint. A templom felé minden irányból közeledtek az ünneplőbe öltözött csoportok. Lábuk alatt recsent a hó, az égből szitált a fehér áldás. Rozia a templomban a lányok kórusához ment. A templom megtelt. A mellékoltárnál ott ragyogott a betlehemi jászol. Mellette állt a lánykórus, felcsendült hangjukon, a dicsőség mennyben az Istennek. A felnőttek is együtt énekeltek a kórussal, de amikor a lányok csengő hangon a csendesét énekelték, mindenki áhítattal hallgatta. Mi se után a gyerekek, férfiak trécselve, szomszédokat, barátokat köszöngetve mentek hazafelé. Az asszonyok talpaltak, siettek. Hazaérve tűzeltették az angyalkolbást, sütőbe a hurkát, szeletelték a kenyeret, reszelték a tormát. Mire mindenki hazaért, asztalon volt az éjféli vacsora. Véget ért a bőjt, egy hét után végre gyerekek, férfiak húst kaptak. Hugi, Isti, a két kicsi, bizony, elaludt az asztalnál. Istinek még a kezében volt a földkolbász, úgy cundikált. Két óra elmúlt, mire elmentek a vendégek, és ágyba került a család. Rozi úgy bújt ágyba, hogy magához szorított a kedves könyvét. Anya betakargatta a gyerekeket, Jó éjszakát puszit adott, Rozihoz hajolt, Kicsit vátyolos volt a hangja. Köszönöm, kicsi lányom, Ugyanilyen boldog karácsonyokat kívánok neked. Rég volt, Igaz volt, Szép volt, Karácsony volt, Igazi karácsony. Szent az